Läinud kord eestlane Moskva linnas. Kuhu? Okay. Läinud kord eestlane Moskvas kurikuulsasse Praha restorani. Ettekandja tulnud ligi toonud menüü ja küsinud, et eestlane ei osanud seda menüüd lugeda ja küsib, et stoo oma eest. Kellner kapanud minema, tulnud tagasi, tõinud 100 grammi viina ja eestlane on mõelnud, et noh, juhu siis nii peabki olema Võtnud lahmakki ära ja Kellner vaadanud, kehitanud õlgud, asakusse võtta puudjas Eestlane küsib jälle, et sto, uvasi eest Kellner kapanud minema, tulnud tagasi, tõinud 100 grammi viina ja eestlane on sisse, mõelnud, et nii peabki olema ja... Juba tunneb, et hakkab mõjuma ja Kellner küsib ka, et noh, asakusse võtta budes. Eestlane küsib selle peale, et Astoovas Eest. Kellner täiesti kurrredi hullumeelne. kapab minema, et on veel 105. Eestlane paneb sisse. Ja et ei ole jama koht. Tõuseb püsti ja pisti, ütleb, et no ja bassol. Kellner teeb selle peale juba ei ole kurja nägu. ütleb, et hoitub No plaadi tippse ravanada. <laughs>